Hola, hello. Pues si, sí, xe empezó a Ahora gelar. Sí. No. Sí. Por fin, meu frío, sí. Sí. ¿Eh? Eu non te choveu un poquio. Sí. No, no. ah, Fai sí, moitos sí. días atrás. Si. Sí. Se sí, non escoitaba aí moito. A un pouco máis perto miña avoa, teño a memoria, a ver, de decía, abuela, teño a memoria de destrozada. A memoria e o teléfono. teléfono. <ríe> que tal? Xintiña, como estamos? Ben. Pois moi ben, moi que tal estás ti? Ai, <laughs> queixa Como o di outro, ben o que és que te conti? <laughs> Exacto <laughs> Bueno, pois, comezamos, amiguis. Aquí vos traio a agenda de actividades máis molona da contorna. E para que esperar máis? Pois, comezamos co recreos activos, que esta semana imos a estar a tope Torneo de Brilé, que tivemos que atrasar a súa celebración, pois, por mordo, día do peón, máis as celebracións eh, eh, eh, se me fue, decir, consecutivas, seguidas, non sé... Consecuentes Si sí, Consecuentes Tuvalo cortado Os hijo Daie Veña Entón eh, Poso pues, estudiámoslo que atrasar Como xa sabedes A semana pasada dedicámo un corpo a alma A este pequeno obxeto Que xira xira Como a rodado o buiño <risa> Como diría o sea, que... Sil Ríos Agora vais a meter no cante tamén <risa> Morreu este home No No home Eu que sei Está... A xente a xente morres, por no, se so sabías. No, no. Que se sepa no, de, creo que fai pouco que foi o lugar, o sea que está vivo. Así pois, decoramos eh peóns, lemos o tradicional manifesto, fixemos unha batalla de tiro de peóns, bueno, unha morea de cousas. Pero falemos do presente, o brilé. Podeis consultar os partidos no taboleiro do corredor, así que ídebos preparando psicolóxica e ambientalmente, como diría, outro grande que non nos vén visitar. Aí. Aí, aí queda a petición. Despois, tamén temos eh, na Biblio, eh, que sempre hai atividades eh, a toparedes ou lunes, eh, o día de xogar na Biblio, con xogos novos. Ecos que hai tamén de antes, que podes desfrutar. Eh, xa sabedes que eso, parte dos xogos, tamén hai libros, é un espazo onde poder estudar ou descansar no recreo multidisciplinar. Despois, o venres 22 e Santa Icía, a patroa dos músicos. A que si, sí, o Lala? Si. Sí. Me entonces poderedes disfrutar dun obradoiro de Pandeireta, presumiblemente, no que vos poderedes iniciar no tocar deste fermoso instrumento. E por outra banda, eh, despois, tamén despomé. volve a ver, no, hoxe, eh, hoxe lunes, vale, volve a ver xuntanza da Assemblea Feminista Estela Lila. O mediodía na biblioteca estarán preparando os diferentes propostas centradas no 25 de novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres, unha efeméride da que falaremos o próximo lunes. E nada, esta semana estaremos preparando varias actividades E tamén hai varios proxectos que están eh, agora no forno Con respecto a esta um, celebración eh, Que non sei se podemos chamar celebración día. Efeméride Efeméride Sí, data xinalada E ademais, eh, temos o Benres unha charla eh, Sobre o acoso ciberacoso Para o alumnado, todo o alumnado de primeiro º de ESO E tamén para o 2º Eh, hoxe ademais traemos unha crónica precisamente que falábamos antes da biblioteca das Papalibros, que é o alumnado que forma parte do Club de Lectura este ano coordinadas pola profesora Paloma Terrón que non sei se vos lembrades que aí atrás coincidindo co Xamaín foron ao cole para contarle a rapazada historias de medo e despois pasaron por aquí para facernos unha crónica de como foi a xornada viñeron, eh, se non me equivoco, Xulieta e Maistania así que escoitámoslas Na mañado ou martes 29 de novembro, o alumnado do Club de Lectura do IES de Melide chegou ao SEIP número 1, cargado de contos cheos de entusiasmo. A misión era simple, pero poderosa. Compartir historias cos rapaces máis pequenos, sembrar neles a chispa da lectura e regalarles un momento de pura imaginación. Cunha mestura de nervios e emoción, os xóvenes foron recibidos pola directora, quen, na súa vez, xa preparara os pequenos para esta visita tan especial. A rapazada, expectante, reuníronse nas súas clases, con tanto silencio que parecía estar vacío o edificio. Os rapaces escoitaban cos ollos abertos, más apoyadas nas meixelas e corpo inclinado hacia adiante, atrapados polas palabras que, nas voces daquelas adolescentes, parecían cobrar vida propia. Os estudantes que ao principio sentían vergoña terminaron descubrindo o natural que era ler en voz alta, cando os que escoitan miran con admiración. Así rematou a actividade, pero, como en todos os contos, fóronse coa sensación de ter vivido unha pequena aventura, unha mañana que a lectura se converteu nunha experiencia entre xeracións e unha espazo para compartir. Queridinhas comareiras, esta semana traemos unha palabra por cortesía de Mrs. Rachel Here Así I que am. imos matar os paxaros dun tiro, que pouco me gusta esta expresión Pero viñame ao pelo, imos matar os paxaros dun tiro Aproveitando que se llantollou a ela esta palabra E que a min me gusta máis ben pouco traballar eh, Oxe, querida Rachel, vasme facer facertía a parte da sección E explicarme, a explicarnos, por que te gusta tanto a palabra a arremedar? Pois porque é unha palabra que usaba moito a miña abuela Entón, pues, trae moi bons recordos. Eh, bueno, na miña casa usabase moito. Eh, facía tempo que non escoitaba nin, nin, nin a escoitaba, nin a dicía eu. E outro día, non sei por porqué, bueno, porque miña ao caso, dixen a dixen, ah, que bonita, que pouco se usa arremedar. E a persona que lle dixen non tiñe ni idea do que era arremedar, pero bueno, aí se me foi todo. Eh, pero le veo un disgusto porque despois dixen eu. Que bonita palabra do galego. Pois pues non, tamén en castelán. Arremedar, en arremedar sí, existe. É eh, o sea, unha palabra arremedar que che evoca a túa infancia. Sí Por tua avó si correcto. E logo, a alguén ou arremedável a ti ou porque no, porque eh, se escoito arremedar eh, e a miña abuela pues porque é a quella socio Que bonito. Pos pues estes bonita, vínculos sí. entre lingua e eh, a xente que queremos eh, é un dos vínculos máis freos tamén. Outras palabras moi bonitas Valoira e que máis nuugala nonla. Ah. No, digo, funciona, é unha cantos <laughs> subscrita. Ah, por fin. Pues o no día tiñamos que facer unha sección De palabras que solo se usan Nas nosas casas, vale. decir Porque pues na miña casa podemos facer un dicionario propio Que solo nós entendemos O dicionario facorro O, o, dicionario facorro o, o, facorro o ano pasado trouxe unha palabra Que era encertar Que foi unha das primeiras que se utilizaba Na miña casa Con un significado de, que non era moi común Que era abrir algo por primeira vez en, ah. Porque vos conocíades o significado De candos por exemplo, se infecta sí. A, sí. Que sí. se encertou a vaca sí. na coxa, Entre a coxa o coxa já abre pero é que ten además o significado reconhecido pola RAC de eh, abrir ou utilizar algo por primeira vez que na miña casa se utiliza moito entón estou de acordo contigo Un día traer... que ben que digas coxa porque estiven estudando como alunado vocabulario das partes do corpo e pensaban que coxa unha, era unha palabra que inventei eu para facerla estudar Claro <risa> pero estar coxa sí que como sustantivo como parte do corpo e como, sí, sí. como onde está o fémur por aí ben Pois agora, como non, imos votar, manda, vedes que eu me, eu me nutro de, de outras persoas e de outros entes para facer o meu traballo. Primeiro de Raquel, agora a RAC, para definir semellante palabrota. Pois tratase arremedar dun verbo intransitivo que, queridas comareiras como sabedes, ou devedes lembrar, son aqueles que requiren dun complemento directo. Transitivo, entón transitivo, dixen mm, dixen intransitivo, dice, intransitivo. <risa> que, <risa> que sí. intransitivo. o que igual. pasa que eu fungo fu sablo un dos meus múltiples defectos que fungo, falo algo polas nariz porque tuve ou teño sinusitis entonces a mellor Podía parecer que sin intransitivo e sin intransitivo. <risa> <risa> Pero, <risa> <a hacer> <risa> porque ampear facíase nos pouco. E agora fungar tamén. A ver, fungar, somos fungar, gente de Taras fungar, hoyches, temos que anotalo, fungar. Fungar, fungar tamén. Fungar... Sí, sabedes que na miña casa e non se sé difungar, fungar, di funcar funcar. Porque na miña zona a, a geada despois de n transformase no nun ah, car, como por sí. exemplo Domingo sí. Entom, Domingo Entón, sí, sí, sí, é moi curioso, Nincun, pero si, sí. Mincó, sí. eh, de decir que o gato funga, decimos que o gato funca. Sí, é, sabía non sabía sí, para nada. Que, sí, é unha, é unha variación da geada que hai sobretudo na zona da costa, pero bueno, así, Da costa non ten geira. Un pouco irregular. Non, non, hai no moitos sitios, senos non na no miña vida. Eu si. Mira que ben, pues, a primeira aceción deste verbo é facer con esa atitude ou con certa eh, semellanza o que fai unha persoa animal. Arremeda moi ben o bruido da vaca. Sinónimo, imitar. Como por exemplo, cando estiveron aquí Moncho e Iban arremedando os, os paxariños. Sí. Tamén hai xente que eh, arremeda a outros paixariños, as a palomas, os de bachixar. Porque bachiller. tiño no meu guión. Pero Ai, sí, sí pero seguimos. 2 imitar con intención de fader burla ou de provocar o riso. Esta definición hai que lela, pero, estimados ouvintes, non nos gusta. Parecen nos a cara fea da palabra arremedar. Por favor, nunca o fagades, porque non sabedes o mal que, pode, eh, que podedes causar a persoa que imitades de xeito burlesco. Mm. Dito isto, o exemplo proporcionado ao respecto é un humorista que arremeda personaxes famosos. Eu, así, por quitarle un pouco de ferro, eh, diría tamén que os profes e as profes somos oxeto de arremedación. Ai, sí. Sí, Eu... É certo que hai el que nos imita moi ben. Ten so... sí. nos cullida a Jullo de Marear. Dixe, Tambén é certo que estar eh, tantas horas, horas a cento e pico ollos que te ven porque claro, temos que contar Raquel porque ti as mates, que cada pessoa ten un par de ollos, no, sí. bueno, se teño algún cíclopentón, pois. Pues. <risas> <risas> Muy ben, cíclopes, vale. así un pouco de, de cultura clásica aquí. Vale, eh, a terceira entrada do dicionario é ter parecido ou semellanza con A súa voz arremeda o canto dos paxaros. E aí ven o que se madiantou o laia de Por certo, aquí tivemos, exemplo, de Moncho, e non sei quem máis, Iván Carracedo, ou Presi, imitando paxaros con bastante graza e habilidade. Sinónimo, imitar. A ver... Mira, se sí, sorpresa... Ai, é verdade, non acordaba. Mira, se é sorpresa que non ten a letra 46. No, Unha no das miñas múltiples habilidades é eh, arremedar. Eh, antes facía o mellor que agora. Eh, Ai, sí, pois... Pues. Tiña pensado tres personaxes que probablemente... Que son no, no, no, son personaxes famosos que a Chabalada igual non coñece, porque algúns xa están eh, Mortimer. É ah, eh, es un pouco pues, da, da cultura da nosa milenio, da nosa época, que probablemente os, a Chabalada non coñece, pero alabo. entonces o xogo, volvo co xogo, non coxiste, trata de eh, que vou arremedar algún personaxe famoso, algún bastante reconhecible, Estimos é que, que adivinar vale, quen vale. é. Empezo co primeiro. Que unha mi vida. Españoles, me llena de orgullo e satisfacción en estas fechas la reina e yo o, o emérito. Sí. Eh, perdí, eh, perdí moitas habilidades de imitación. Aí vai o segundo. O segunda. Eh mmm, los presupuestos para el año 2015 eh, uh, ¿eh? Un gallero en fin, siempre se mete eh, ¿eh? han tenido que ser recortados porque la Unión Europea pues eh, en fin eh, los coches van por las autopistas y los eh, eh, y los aviones pues eh, en fin salen de los aeropuertos, ¿eh? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Quién será? Rajoy. M. M. Rajoi. Mire, pero deixa deixa en sin, La invitación eh. terceira que esta ¿Son está Son todos un poco gangosos hablando. Sí, no, sí, claro, eso acaba de decir de, que fun ga. Terceira que eh, esta está morta. A ver, eh va a descansar. Los otros dos, os, os Rapazada, conocenos, pero esta ver, seguramente no, pero va así. Atención. Creo que sé que va a ser. A, a ver. Yo habitualmente vivo en el Palacio de Lidia, aunque mi palacio por es el de Dueñas. A duquesa de Alba. que duquesa de Alba. Y eh, de eh, después, que me acaba de... Eh, ver, está muy bojo. Ainda que no me gusta este este personaje nada. Este dedícamosle a Lori. <laughs> a ver. A ver, voy a imitar a Trump. A Trump. Donald Trump. Uh, mm, we're going to build a wall, right? Uh between the border, between Mexico and the United States. And uh, who's going to pay for the wall? Mexico. Yeah. Amazing. <laughs> That's <laughs> wonderful. Pero <laughs> maravilloso. queridos como a Leiro seu... non falo tamén como a Gonzalo pero tentarei deixar... tentarei deixar de falar de cambio climático cada vez que me poñades un micro diante pero hoxe non vai xero o día por Deus. <risos> aquí estou a camiña finalidade a nosa grita tamber eh, particular desde o luns 11 a toventros 22 de novembro estáse xa desenvolver de novo un cumio climático en Bakú, Azerbaixán Este cumio, que xa leva por, nom, por sobrenome o cumio financeiro do clima, ten como finalidade establecer fundamentalmente quen e como se van pagar os impactos derivados do cambio climático. A de agora existía o Fondo Verde para o Clima, o instrumento acordado polos países asistentes para o desenvolvemento en materia de adaptación e mitigación do cambio climático ata o ano 2025. Agora, o debate está en como continua o financiamento a partir de 2026. Pero non preocuparse que xa se creou un novo objetivo colectivo global cuantificado. Xa temos nova designación para esta partida económica, pero os problemas que teñen que abordar seguen sendo os mesmos, pois o norte global elude a súa responsabilidade climática histórica e as súas consecuencias no sur. É xa un clásico dos cumbios do clima que as grandes potencias ricas do norte tenten desviar a súa responsabilidade monetaria tentando implicar financiamento privado. É o caso de Estados Unidos, xa pongo Australia. Ese o norte global non o que lle toca, China, India e outras potencias emerxentes ese argumento para non engadir diñeiro extra a un fondo que precisa recursos de todas as partes. No que parece que si sí están de acordo é que a escala de diñeiro destinado debe ascender de billóns a trillóns. E canto máis se tarde en actuar, maior vai ser o número de trillóns que tenemos que destinar. Se existe algunha medida capaz de aforrar perdas humanas e materiais, esa é, sen dúbida, a prevención. Compre poñera a funcionar todas as medidas posibles, pois 2024 será, con toda a seguridade, ainda non rematou, eh? pero en principio, o ano máis cálido é o primeiro por enriba dos 1,5 graus. Vaya, que sorpresa, eh? Pilla oh, sorpresa. Píllanos desprevenidos. Sabe, sabe, de o todo. peor de Ninguém todo. Ya que a maioría dos, o sea, dos programas que están diseñados para facer prediccións co cambio climático eh, son sempre moi positivos. Es decir, todos esos escenarios que están previstos sempre son como para moito máis adiante. As consecuencias terribles do cambio climático están hoxe aquí e agora, cando estaban igual, pois pues, eh previstas pre, previstas para... para 2050 a 2100. Entonces, pois pues, claro, igual hai que dar un pensamiento É que xa non sei que facer Porque se a xente non o ve Non sei É que se os, se os líderes políticos responsables Incluso eluden e ir a este tipo de eventos Como é o caso de Ursula von der Leyen <ríe> Pois se si elude Ou sí, os o... fan en Arabia Saudí Cosas así bueno, o, sea. o en grandes países que o seu principal China. Claro, O seu principal mecanismo de, de supervivencia É importar e sobre todo exportar combustibles fósiles e Pois é realmente É realmente complicado Oxe, na sección música, vimos Ultratradis. De feito, esta grabación non ten así moita calidade porque é dun programa do Luar, dun directo oh, do Luar. Claro. Escoitamos a unha das, unhas das mellores pandereteiras do país, segundo o meu parecer, claro Suscribo. está. Suscribo. Elas son as laxarteiras. Isto que se vai bater é uma que está tocando <risos> É que non me pós poñer esta non permite que me veña arriba <risos> Las Arteiras é un grupo de pandere galegas con origen na parroquia de Tameiga en Mós, pela zona de Vigo e Naceron no ano 2007 eh, o seu principal objetivo, segundo DIN é o de compilar, conservar e eh, divulgar as músicas cantos, e instrumentos e eh, bestiario tradicional galego Dende entón, actuaron por toda a xeografía galega pero tamén fora dela, como a Oviedo ou Ávila. Mano Bierzo, case, case Galicia. Ademais, gañaron numerosos certames de música tradicional galega, entre eles o, o de Cantos de Reis de, Mo, de Boimorto, precisamente aquí ao ladiño As Lajarteiras son Sara, Tamara, María, Marta, Leticia, Patricia, Belén, Laura e Euxía. Non sei se deixo algunha atrás e así desculpas. Eh o 1 de xaneiro do 2015 editaron Lajarteiras, que é o seu primeiro álbum, eh que eu non teño, pero Mm, é un así. <risa> Alguén igual me pode prestar? A ver se me pode deixar como antes que se gravaban os discos, déixemme para Porque é certo que é un álbum que, que non está no Spotify, que non atopamos polas pola redes, así Spotify. que <risa> Spotify. <risa> hai que hai que É así como curiosidade. A ver, escoitade isto que ven agora. Creo que estou enamorado. nos esta canción, verdade sí, a verdade é que ainda sendo do depor esta canción está guapísima eu tamén eh? sendo do depor, pero esta canción mola un montón é preciosa Pois si sí, todas as que estamos aquí Coñecemos o himno centenario Do Real Club Celta de Vigo Oliveira dos Ciananos Composto por Cetangana verdade? É Pois ben, as laxarteiras Participan neste temazo De feito, ademais de escoitalas cantando E tocando, tamén podemos velas aí Protagonizando o videoclip Ben cantan, eh? Oh, que eso, eso é que pasada, que teñen unhas voces, que iso... Nada, marcharemos. Eh? Habrá que porque... Marchamos, porque, a ver, te que decir a verdade. Parece que non parimos perdendo <risas> miembros. Gonzalo, Emma e Raquel xa marcharon, que estamos aquí a mamá e despedindo o <risas> programa, porque hoxe tocoulle así. Eh, Timos aquí unhos desertores, pero pa, non pasa nada. Así que nada, eh, como diría o noso Gonzaliño, que hoxe non está... Eu son a que digo, veica, pasálo ben en un mancarse. Pasálo ben en un mancarse. Até a próxima.